Білосніжні, усіх однакові штучні фарфорові зуби, штучні фарфорові усмішки, штучні фарфорово-рожеві обличчя, штучні силіконові бюсти. Може, усмішки насправді були щирими, та все одно він... Орест Смириканич, хлопець, що виріс у невеличкому містечку на Західній Україні, відчував себе чужим у цьому товаристві і знав, що ніколи не стане там своїм. Вони бавляться ним, немов гарною ляйкою. Оу, чуєте, він навіть англійською правильно розмовляє. Та ніколи не відчують справжньої його ваги, хоч би він попересаджував серця усьому англійському парламенту, приточив догові хвіст кишки і повернув молодість Маргарет Тетчер. Навіть і тоді він буде не більше, ніж іноземець з вельми екзотичної країни. Англійці – «Ніяк не хотіли вірити, що його держава розташована в Європі майже втричі більша за площею, ніж їхня Велика Британія. Господи, бережи королеву!» «І люду там живе майже стільки ж, і пінгвіни там не водяться, і білі ведмеді вулицями не вештаються!» Сміх сказати, але дехто вперше з них почув слово Україна коли один з українських футболістів, що грав за Манчестер Юнайтед, забив гол. Зглядалися на чоловіка, мов на диво превелике, аж тепер, нарешті, переконалися, що то либонь, цивілізована країна, якщо там мешкають люди, здатні не просто. Грати у футбол, а ще й продірявити ворота самої Барси. А може й не Барси? Арест не цікавився футболом. Проте відчуття своєї нетутешності, що не минало з руками, дратувало і принижувало. Особливо дістала одна пані понад бальзаківського віку, яка все намагалася... Дотулитися своїми в'янучими принадами йому до плеча. Зріст довготелесого, туго, обтягнутого разів за п'ять оперованою шкірою скелета – це якраз дозволяв. Вона вважала за особливо еротичне щоразу підкреслювати, що має покоївку з України. Гадала Приємність від того повідомлення змусить молодого лікаря запалати пристрастю. А його від того чорти брали. Він був просто тьху. Вже й думати по-їхньому почав. Стало легше висловлювати власні думки англійською лайкою. Пора повертатися. Він не любив ранків. Взагалі не любив. А недільних тим паче, хоч останніми руками особливої різниці неділя-понеділок не відчувалося. От і сьогодні його висмикнув з глухого стомливого сну телефонний дзвінок. Зняв трубку з апарата біля ліжка. «Слухаю!» Почув довгий гудок і аж тоді збагнув, що виводить свою мелодію мобільний у кишені піджака. Проклявши день і годину, коли він прикував себе до цієї довічної галери, важко підвівся, відшукав недбало кинутий вчорашнього п'яного вечора піджак, натиснув кнопку «Слухаю» по паузі «Продавай». «І не смикай мене більше з таких дріб'язкових питань усе!» Кинув трубу на канапу. «Відключити телефон на неділю чи що?» Вже потягнувся та передумав. Раптом зателефонує хтось важливий. Аж тепер збагнув, що стоїть голісінький, в одязі лише з власної шерсті. Він трохи соромився власної волохатості, але сьогодні не мав перед ким.